Сади мої дуже йому подобалися, і наказав він усім, щоб мене до смерті ніхто не смів чіпати. Очі Петра засвітилися недобрим богнем, а брови міцно збіглися докупи. Все певно через те вам така вийшла милість, що ви до смерті ще побільшите вашої праці і сади для князя. На виду старого запоростя зовсім непомітно було того запалу, що був рогази навпаки в очах його був тихий, спокій і покірливість. «Мені однаково, сину, сказав він. «Не для себе працював я, для людей. Божої рослини князь не з'їсть, а як помре, то з собою не візьме. Хоч так, хоч сяк, а мої садочки людям на користь підуть». Погомнівши ще деякий час, Глоба покликав усіх гостей до своєї хати снідати, а після того дав козакам цілий бурдюг сала, два лантухи пшона, кілька сот тарані, подів зодва два хліба, а овочів та всякий гродний стільки, скільки козаки спромоглися взяти. Далі старий запорожець провів гостей до дуба і почав з усіма прощатись. Дай вам, Боже діти, щасливо на Дунай повернутися, вільними віку дожити очеретові старому моєму побратимові вклоніться низенько, вже ж мені на сім світі з ним не бачитись. Не вдержав старий запорожець непроханої сльози, і покатилася вона гаряча на його сиву бороду. А вдарили козаки веслами в воду, отскочив дуб от берега, і понесли його пруткі хвилі вниз до порогів, лишивши старого запорожця, на березі самого з його старістю і сумними думами. За хвилину монастирський острів лишився вже позаду козаків і дов вибіг до зимовника запорожця Мандрики. Проти того зимовника простягся великий, вкритий лісом, острів Становий, а на ньому знову маячила чорна дошка з написом «Не читай, хай йому абищо» сказав Петро братові, але той уже поспів очима прочитати «Острів князя Воронцова». З Мандриківської протоки дуб вибіг у широкий Дніпро і прямував до Лоцманської кам'янки. На чердаку дуба, поклавши руку на стерню і розправивши свою могутню постать, стояв Петро Рогоза. Сорочка на ньому була розхристана, показуючи засмалені сонцем груди Руки напружені від кермування стерном, ноги широко розставлені, щоб хвиля, надавивши на стерно, не звалила стернаря геть з чердака. А скинута з голови шапка лежала долі, а довгий оселедець вільно майяв у повітрі. Запорожець велетень направляв дуба просто на скелю, що високою баштою стриміла з води. Куди ж ти держиш дуба на скелю? Збентежено скрикнули Гнат та Іван, що сиділи на передньому чердаку. «Дуба розіб'єш! Повчіть свого батька не мене!» відповів суворо Петро і трохи згодом додав. «Послухати хочу, яка сьогодні буде година, чи безпечно йти в пороги?» З усіх козаків, що зараз їхали, тільки четверо, а саме Петро, Люлька, Пугач та старий Гайдабура – Знали пороги. Решта ж, хоч часом і проїздили порогами, а проте кермувати дубом крізь пороги не вміли, бо не знали добре ні каменів, та скель, ні у усякої течії, усякої лави порогів. Е, «Як то так послухати, яка буде година?» – здивовано питали молоді козаки. «Буду я говорити блазням», – пробував Петро. «Хіба з вас будуть козаки?» Ба ні, син, обізвався до Петра Гайдабура. Так не годиться. Що з кого буде, те Господь святий відеє. А ми повинні, молодь, навчати, бо перед Богом за неї відвід будемо давати, мов би, за дітей своїх. І звернувшись до молодих козаків, старий запорожець сказав, тут діти, щоб ви знали, вода так обскелю б'є, що аж грає музикою. А як коли то гуде обоголосить. Через те ця скеля й зветься музичною. От як грає вона, наче музика, то добра година буде. А як гуде обоголосить, так хто б поплив в пороги, то годував би своїм тілом раків, от що. Саме тут дуб, трохи не черкнувшись об скелю, метеликом пролетів ліворуч і загайдався на хвилях уже нижче скелі. «Справді не наче гуде!» – скрикнув Іван. «Чмелі в тебе гудуть в голові після вчорашнього бенкету!» – сердито сказав Петро. «А мені здавалося не наче голосить!» – обізвався Гнат. «Та вже ж!» – буркнув суворий козак. «То, мабуть, та дівка голосить за тобою, що ти на неї в романковій слини розпустив!» «Ось, бачите, дядько!» – звернувся він далі з докором до Гайдабури. Які тепер запорості? Скеля! Як є, грає, а їм, бачте, вона гуде та голосить. Суворий січовик плюнув і почав мовчки запалювати люльку. А зараз за музичною скелею були на Дніпрі сумні скелясті острови, а з правої руки, з високого скелястого берега вже дивився на запоростів старий кодак, з його біленькими хатками, невеличкою церквою і височенними окопами. Тільки глянули козаки на кодок, аж назустріч їм вже заревів поріг кодацький. Що ближче дуб наближався до порога, то все душчало теревіння. І нарешті козаки вже не чули один одного, жінки зблідли на виду, тулили до себе дітей та хрестилися. Принишку й молоді козаки, поглядаючи то на Петра, що, мов кам'яний велетень, стояв на стерні, то вперед, де Дніпро, вдарившись об цілий рядок скель, що простяглися поперек нього, розбивався білою піною, і не наче в безодні зникав з очей. Ще мить і біла піна залила б козаків і жінок і дітей, та не встигли жінки й діти заверещати, як дуб, мов легкопера чайка. Вже проскочив ту піну, впав усім днищем на першу лаву порога й, розкидавши на обидва боки великі хвилі, полетів до другої лави. Те саме було в друге, в третє, в четверте, і не минуло й трьох хвилин, як Кодак з його окопами вже заховався за порогом берега, а дуб повагом біг по тихій воді. А тягніть лишень хлопці сюди барильце з горілкою, сказав Петро, сідаючи на чердаку, піддибгавши по турецькому під себе ноги. Та давайте, що там є, поснідати. А вже, мабуть, і пан Шостак. Козацький городничий прокинувся і сподівається нас на сніданок. Всі весело засміялися, згадуючи, як Петро обморочив городничого. Митець ти, Петро, обізвався Гайдабура. Коли б не ти, то їй Богу не було б між січовою молоддю жодного певного запорозця. Поки поснідали, дуб променув вже величній Моселинській скелі, перебіг Яцеву забору, перестрибнув дві лави Сурського порога, і перед очима козаків запінився вже поріг Лоханський з хилястим островом коликом посередині порога. Як і в люлька, що тепер стояв на стороні замість Петра, направив дуба під лівий берег, де саме йшла найпрудчіша течія Дніпра, що звалася Козачим ходом, і під'їхав під високі чорні непривітні скелі. «Жінки, бережіться змія!» – окнув він, коли під однією скелею несподівано роззявилася темна і страшна, як паща звіра, печера. «Охлихо!» – скрикнули жінки, жахливо дивлячись ту печеру. «Який там змій?» – обізвався Петро. Нащо що, бо то я полохав жінок та дітей!» «Оце ж та сама печера, що в ній, кажуть люди, живе змій!» – провадив люлька. «Чули, чули, ми!» – обізвалися жінки. «І літає він, і людей хватає та сюди тягає!» Отож, мабуть, кісточок тут людський. Жінки міцно тулилися до своїх чоловіків і, хрестячись, поглядали на печеру. Бабські брехні, пробовонів Петро і, поколупавши протичкою в люльці, потяг у себе цілу копицю диму. Поки влася ця розмова, печера лишилася вже позаду, а дуб, проскочивши чотири лави лоханського порога, набіг скоро і до стрельчої забори і зрівнявся з оточеною з усіх боків Дніпром великою скелею. Небагато ще минуло часу, а козаків обплив уже своєю піною Звонецький поріг, а слідом по ньому і Тягинська забора. Тільки обсохли та обтрусилися після Тягинки, а тут уже загодів і дід, або Ненаситиць. Петро Рогаза знову підійшов до стерна і став на чердаку поруч з люлькою. Вони почали стернувати вдвох, бо знали, що великим дубом на ненаситці одному не вправити. Як і передрікала музична скеля, година була дуже сприятлива. Вітра не було, і вода линула до порога тихо, відбиваючи в собі золоте проміння сонця і блакитне небо з невеликими біленькими немов руна, чистої вовни, хмарками. Перед очима все ще виникав з води камінь-рвач, а що було за рвачем, того не видно було, бо Дніпро зникав там з очей, ховаючись за камінням, разом з цілими горами своєї піни. І тільки могутнє гудіння і ревіння подавало звістку, що там, нижче за рвачем, Дніпро падав на гострі скелі, і то стогнав, то рвів диким звіром, лютуючись того, що не сили йому вивернути гетті скелі й каміння, що рвали на шматки його тіло. Грибці вже не чули голосу стернарів, і Петро тільки рукою показував, з якого боку загрібати, а з якого таванити. Не допустивши дуба до рвача, стернарі, Круто звернули його в ліву руку, і не встигли жінки скрикнути, як дуб, підхопила неперевожна сила течії, і, мов, тріску почала перекидати його з одної лави порога на другу. Не один раз забрав тут дуб води своїм носом, не раз заливала його і бокова хвиля, не навмисне збиваючи його з ходу на скелі, щоб розбити на тріски. Та Петро з Яковом міцно держали стерно, і вода бриніла позад дуба, як бренить натягнена струна. За хвилину дуб проскочив усі дванадцять лав порога і вийшов на тиху воду, лишивши далеко з правого боку скелю монастирку, що влізла з правого берега в саме пекло порога. «От тепер і пообідати б непогано», – сказав Петро, – Сходячи з чердака дуба, обернувшись до свого товариша, додав. Сходи ти, Якове, тут уже і дитина вправить. Ей ти, паливодо, водо, гукнув далі Петро до брата Гната. У гречку стривати вже вмієш, а стерна ще й до рук не вмієш узяти. Ходи до стерна. Нащо ж я маю ставати до стерна, коли ти говориш, що тут і дитина вправить, відповів Гнат. У дубі є дитина, хай вона й стернує. Ну-ну, не базікай сказав Петро Суворо, а йди, коли тобі говорять. Гнат більше не сперечався і, ставши на чердак, почав стернувати. Козаки пообідали без варева те, що подарував їм глоба, сало та ранньої гірки. Нева чого говорити. Уконектувалися поки добре, так що хоч би і відпочити, так на гори не було часу. А Через годину підбігла крива забора, а далі Воронова, та це ще б нічого, а то незабаром зашумів на зустрічі онука або поріг вовниги. А сей не жартує, довелося всім бути і на стерні, і на грибках. За онуком Дніпро вущав, а скелі берегами вищили і тиснули річку з обох боків, не хотіли задавити. Дуб біг поміж високими скелями і ті скелі, відбиваючись своєю дикою похмурою красою прозірних, Хвилях Дніпра досягали своїми тінями до самого дуба. Надвечір він уже проскочив будиловський поріг, і козаки здалеку вляділи великі дивовижні острови, що стояли поруч, розбиваючи Дніпро на три протоки. Один з тих островів був весь укритий лісом та червоною та лозою. Звався він Таволжанським. Другий з півсотні сажнів заввишки та напівверстви завдовжки був майже з однієї величезної скелі і звався Перуном. А Висока голова цього острова, його довгий горбатий верх та відкинуті вперед дві довгі плескуваті скелі скидалися на голову і тіло якоїсь почвари, що лігши впродовж Дніпра, ще й прощягла поперед себе дві довгі дебелі лапи. Петро направив дуба просто між лапи тієї почвари, і козаки опинились у захисному, вкритому піском та таволгою куточку острова. Тут будемо ночувати», – сказав отаман. «Розкладайте багаття, баби зварять нам кулешу». Над головами козаків, заступивши їм світ, Вечірнього сонця піднімалися височенні скелі шиї і голови острова почвари. Ой, сумно ж тут я, говорили жінки, ще, воронь Боже, заваляться ті скелі на нас. Ми ж тут під цими скалями, мов комашки маленькі. Та чудно якось цей острів зветься, звернувся Іван Балан до гайдавури. Що то воно, дядьку, перун? Я й сам, сину, відповів старий Запорожець ще з молодих літ цікавився дізнатись, через що цей дивовижний острів так чудно зветься, так мені один старий рибалка розказав те, що я зараз тобі розкажу. До Гайдабури підсунулися й козаки, й жінки. А в Києві, ще тоді, як провували там князі, а люди ще не хрещені були, стояв над Дніпром, вироблений із деревини, великий ідол, тобто їхній божок. І звався той божок Перун. Тільки як прийшов час, щоб нашим людям охреститись, так того ідола вони звалили в кручу та й кинули в Дніпро. От і понесло його водою все вниз та вниз, і, мабуть, винесло б аж у Чорне море, коли б він отут не зачепився за скелі. А як зачепився, так сам скелею став та й почав рости. До наших часів, з невеликого ідола він виріс у цілу скелясту гору, і все ще росте, та Дніпров обидва боки розпирає. Так от, значить, як звали ідола Перуном, так і острів сей почали звати. Ох, лихо, обізвалася гайдабурна дружина, так от це ми під головою нечисто сидимо.